Глодько рішив збирати собі ганчір'я по ямах, по смітниках, по горищах і все те продати не за лов'яні перстені, а за чисті гроші. Назбирав купу, а коли поніс продати, проклятущий ганчірник не хоче навіть дивитись. За гроші? Хто за це дасть тобі гроші? Бери он дві голки, одну шпильку і шість квасолин цукорків. Не хоч? Будь здоровий. Немає часу з таким бавитись. Остання Володькова надія зникла остаточно. Назбирати грошей на скрипку даремно й думати. А до того Максим йому сказав, що скрипка коштує найменше три карбованці. Тоді він вирішив самий зробити собі скрипку. Зрештою, це й не так тяжко. Приглянувся добре до Максимової, витисав денце, дістав міцних ниток, навощив їх порядно воском, натягнув на денце, підпер кобилкою і скрипка готова. Смечка зробив з кінської волосини, натягнутої на каблучку, і натер його живицею із соснових дощок. Скрипка вийшла значно гіршою, ніж Максимова, але вона все-таки грає. І Володько вдоволений. І все, що на ній вигравав, брав умовно. Збоку можна подумати, що все то те саме, і воно нічого не варте. Та Володько має не лише розум, але й уяву. А до того він став дуже корисним своїй діточій громаді, що хоче також танцювати. Христинка, Хведорка, Ульянка, Гануся збирали таранно на ганку-маказину. Володько брав свою скрипку, німий бляху овальну, що на ній государственне і страхове вибито. Виходила сильна музика, а дівчатка брались по руки і точились дрібненько зовсім так, як ті там вониська. Гірше, коли хто з дорослих на Венеція. Тоді та зрая безжалісно розганялась, бо Німей, мовляв, так сильно бив у свою бляху, що іншим вуха тріскали, що дуже дивувало не лише німого, але й усе чесне товариство. Життя йшло тверде, багато праці, небагато харчів, декому їх зовсім не хватало і їли, що трапилось, усі чекали на новий урожай на Рікіна Матвія не вгавали, ніхто його не любив, ніхто не водив з ним дружби. Хіба іноді Стратон прийде щось радитись? Зрештою і сам Матвій не дуже квапиться з кимось дружити. Був завжди сам із собою, а тепер де його вільного часу взяти? Коли навіть свята не було, не ходилось до церкви, зрідка коли їздилось до міста, і то лише тоді, коли конче було необхідно. Матвій усе терпів, як міг, мав на все свою думку, Бог не обидив його волею, мав її справді сталеву і не міг нарікати, щоб коли найшла на нього яка зневіра. Та одного разу і його терпець урвався. Заміряв він ото той город з титком і разом з тим набрав на свою голову безліч зайвих клопотів. За панських часів через город навпростець ішла широка дорога до водопою. Дорога та забирала дуже багато найкращого поля, а до того по обох її боках худоба геть усе чисто витоптувала. Панові це не дуже шкодило, бо в нього досить поля, але зовсім інша річ селянинові. І тому, коли країли городи, всі одноголосно рішили пустити дорогу боком, деброю, уздовж сусідньої межі, а що там не зовсім для цього зручне місце, було домовлено, що всі прийдуть і толокою скопають нерівні місця, щоб зробити дорогу придатною для вжитку. Таке було ухвалено, але інакше сталося, коли город дістався Матвієві. Про зміну дороги перестали й говорити. Копати ніхто й не думав. Тоді Матвій самий дещо скопав пригірки і пустив дорогу за планом. Але його співгромадяни заявили, що вони туди не підуть і не поїдуть, а будуть користатися старою дорогою. Але стару дорогу Матвій старанно зорав і засіяв її викою. Не сподівався там першого року якогось урожаю, але земля не сміє лежати дарма. Думав, що це змусить його співгромадян виконати свою постанову. Одначе помилився. Коли на городі нікого не було з його родини, бо будувався він не тут, а на полі, люди ходили і їздили просто через поле, через ріллю, через засіву.